איוב, פרק י"ג הן כל רעתה עיני, שמעה אוזני ותבן לה. כדעתכם ידעתי גם אני, לא נופל אנוכי מכם, אולם אני אל שדי אדבר, והוכח אל אל אכפץ. ואולם, אתם טופלי שקר, רופאי אליל כולכם. מי ייתן החרש תחרישון? ותהי לכם לחכמה. שמעו נא תוכחתי, וריבות שפתיי הקשיבו. הלאל תדברו עוולה, ולא תדברו רמייה, הפניו תישאון, אם לאל תריבון, הטוב כי יחקור אתכם, אם כי התל באנוש תהתלו בו, הוכח יוכיח אתכם, אם בסתר פנים תישאון. הלוס עתו תבעט אתכם, ופחדו ייפול עליכם. זכרוניכם משלי אפר, לגבי חומר גביכם. החרישו ממני, ואדברה אני, ויעבור עלי מה? על מה אשא ושרי ושיני, ונפשי אשים בחפי? הן יקטלני, לא היחל, אך דרכי אל פניו אוכיח. גם הוא לי לישועה, כי לא לפניו חנף יבוא. שמעו שמוע מילתי ואחוותי באוזניכם. הננה ערכתי משפט, ידעתי כי אני אצדק. מי הוא יריב עמדי, כי עתה אחריש ואגבע. אך שתיים אל תעש עימדי, אז מפניך לא אסתר.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 ותורישני עוונות נעורי, ותשם בשד רגלי, ותשמור כל אורחותי על שורשי רגלי תתחכה. והוא כרכב יבלה, כבגד אכלו עש.